пошибки перепитав його напарник не гауно а гуано телепню хто знає може сорт так називається а сам комерс що говорить каже що там лайно що ну какашки всякі не знаю Знизав плечима Фьодор Михайлович. Думаю, хочу привести, як мін доброго, щоб нічого не платить. Адже ж, скотина, і здівається. Ти вже йому покажи мін доброго, Михайлович. А патрай лопуха, щоб забув гад, як маму звати. Якщо там банани, діватися йому нема куди. Примітка. НБ. Служби безпеки просвічують контейнер, шукаючи зброю, наркотики чи контрабанду ще на кордоні, якщо товар доставляється суходолом або ж у порту, якщо вантаж, везуть морем. Через це у більшості випадків митники на регіональних митницях, скажімо, у Києві, не заморочуються відкриванням контейнерів і перевіркою їх в місту. Виняток становлять планові перевірки або ж ті бізнесмени, які через певні причини впали в немилість працівникам митної служби. Там банани сто процентів. Ніхто нічого іншого з перу ще не завозив. При цьому обидва службовці гучно розриготалися. Банани – це такий товар, який досить швидко псується. Зазвичай плоди вантажать у контейнер ще зеленими, щоб під час транспортування через океан вони поволі дозрівали і таким чином прибували у порт, призначені повністю достиглими. Відтак, якщо контейнер з бананами не розпродати протягом одного-двох тижнів після прибуття, від золотистих плодів залишиться гнилама малига темно-бурого кольору. Непридатна навіть для годівлі свиней чи великої рогатої худоби. Про це знають усі, про це безперечно знали доблесні трудяги регіональної митниці. Чого вони не знали, так це те, що в моїх контейнерах не банани. Здійснивши поверхневий огляд контейнерів. Йодер Михайлович потягнув мене до себе в кабінет, щоб там, як він висловився, у затишному куточку залагодити всі формальності. У кабінеті витав терпкий запах чорнила і старого канцелярського паперу. Зате над вікном приємно гудів кондиціонер, огортаючи мене м'якими потоками зимової прохолоди вдвічі приємніший після розпаленілого повітря над вантажним майданчиком. Вам спочатку слід пройти карантинну службу. Поважно почав митник, розвалившись у високому шкіряному кріслі з лакованими дерев'яними підлокітниками. Потім, уважаємо, оскільки у вашому інвойсі лише один пункт, ми відправимо контейнери на контрольне зважування, щоб перевірити, чи відповідає маса вантажу ті, що зазначено в документації. Далі тарифний комітет. Оскільки ми з вами ніяк не можемо діяти згоди в питанні, що стосується класифікації товару, я кажу банани, ви кажете, хм, всякі пакості. Голомозий працівник митниці стукав пальцями по столу. І раз за разом хитро стріляв очицями в мій бік. То доведеться передати цю справу на розгляд професіоналам, які переглянуть тарифи і внесуть в них деякі корективи. Це, звісно, займе трохи часу. І я замотав головою з боку в бік, Мені це дуже сильно не сподобалося. Не приховуючи напряму, я пояснив шановному панові Фіодору, що мій клієнт нетерпляче чекає на своє фірмове гівно. І будь-яка затримка з доставкою може примусити його передумати, після чого він розірве контракти і закупить звичайні нітратні доброго вітчизняного виробництва. А я... Залишуся з діркою від бублика і з двома контейнерами нікому не потрібного перуанського лайна. При цих словах Федор Михайлович аж поїжився від насолоди. От бачте, уважаємий, ви же починаєте розуміти, що тут і як у нас працює. Мені подобається тверда поступ ваших мислій. Скільки часу займе зважування? Похмуро поцікавився я. Це залежить від багатьох факторів. Загадково усміхаючись, відказав чиновник. Але я міг би постаратися поспорюяти так би мовити, пришвидшити процес. Безперечно, я розумів, до чого хилить мій співрозмовець. Я вже навіть ладнався спитати, учинувши, скільки він хоче за сприяння у пришвидшенні процесу розмитнення. Проте раптово у мені щось обірвалося. Несподівано до мене дійшло, що чи не вперше в житті я роблю все законно і правильно. Я не прокручу аферу, і не верчу заплутану фінансову махінацію, я здійснюю чесну бізнесову оборудку. Я чесно купив лайно у Перу, чесно привіз його на батьківщину і збираюся чесно продати херсонським фермерам. Крапка. Думайте, що хочете. Називайте мене максималістом і наївним мрійником. Проте я подумки поклявся собі, не давати митнику хабара. Я не збираюсь платити якомусь нахабі за те, щоб працювати чесно і без виглярства. Коли можна зайти за результатами зважувань? запитує нарочито байдужим тоном. Михайлович розчаровано скривився, награно відвів погляд убік і мляво промурмотів. Ну, зайдіть завтра. Проте я раджу вам при тим добряче все обміскувати. Сподіваюся, до завтра ви передумаєте. Втім, я не передумав, а тільки набрався рішучості йти до кінця у боротьбі за праве діло. Зважування контейнерів тривало цілих два дні, після чого Ф'єдор Михайлович подзвонив мені на мобільний, і голосом, сповненим неприхованого тріумфу, проказав. З лабораторії надійшли результати зважування. Попрошу з'явитися для вияснення деяких обставин. Певна річ, я вирішив не боротися і мерщій помчав в офіс митниці, все ще плакаючи слабку надію на те, що мені вдасться без втрат видерти своє гуано з лап державного. Митного контролю. Товстопозий брокер чекав мене у себе в кабінеті, Розкинувшись у кріслі без кітеля та кроватки. Щойно я визирнув із-за дверей, Він переможна задер носа і поминив мене рукою. «Заходьте, заходьте, уважаємої! Сідайте!» «У мене для вас не дуже хороші новини».